Gjunafi me madh, i madhë I cilin e egziston Dhe cilin E ka përmëndur Allah më shumë se në zdo Më shumë se në zdo gjunaf tjetër shirkë ka pa Kam parla i mëruar të gjithë profetot Prej dëmë të shirkët dhe razikut ti Në dynja dhe në akhiratë Dhe në ka të rëgurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an Që shirë ku është padrësia mëjë madhe është për nga padrësia më të mëdhaja që bëhen Nda e hakkut Allah subhanu wa ta'ala Sepse shirë ku të thot Që të bëzo është kryesën me kryuesin Ose kryuesin me kryesën Në një përveçorive që i takojnë vetëm Allah subhanu wa ta'ala E si mund bërëzohet kërjesëm e kërjuasin? Kjo lojgje e nuk hynë në lojgjikën e njëri u të shëndosh, por hynë vetëm në lojgjikat atyre të cilët i ka ma gjepë së shëjtani dhe jenë bërë ushtëri e ti, edhe së bashkër dhe jenë në gjehenem me të të përjetëshëm. Shirkë është pa drisje me mabëve. Sepse Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i universit, krijuesi i njeriu, krijuesi i gjindve dhe i çdo gjëje. Njerëzit jetojnë në tokën e Allahut, hanin prej rriskut të Allahut dhe jetojnë më me më mëshirën e Tij. A vlen pas kësaj që njeriu të dedikojë jetën e tij dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala? A vlen që njeriu të dedikojë jetën paras? Apo statuja dhe Apo dikuj tjetër A vlemë që diçka Që i takon vëtëm Allah Tja dedikoj dikuj tjetër përveç Allah Kërë vëtëm Allah Subhanu wa ta'ala Shaiqe ka kryuar Në tokën e ti jeton Me lejen e ti jeton Me lejen e ti merë frym Ha, pi, fle Edhe kënashit në këtë jet Pandaj Allah Subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an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 Të kjo gjunaf, as epshi, as dëshirë e ti për të knachur, por e nëzit vetëm në pisli ku i shpirtit ti. Shikoni për shumë njeriu bëni moralitet nga epshi. Zidhme njezit nga zemrimi. Ha haramin nga nevojë që ka për tjetuar, por shirë ku përsepën nuk ka as një loj nevojë dhe as një loj kënejsi e të vërdet në të. Ës vetëm pislliku i shpirtit mushrikut ai i cili e nxit njeriu që të bëjë shok Allahut subhanahu wa taala. Kur ai është i pa shok. Allahu i madhruar zemrohet për mushrikët më shumë se zemrohet për çdo kujt tjetër. Edhe Ademi alayhis salam u thot njerëz zë ditën e gjykimit, mbasi ata i vinë për të kërkuar ndërmjet tim Odo aty shkoheni tek Nur Hali selam sepse von kam bënë një gjynof dhe Allahu e zemrua sot me një zemrim që nuk është zemruar për para ti kur si ky zemrim dhe asku por s'ka për të zemruar më si ky zemrim dhe Allah subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an innal ladhina tatakhadhu al'ijla sayanalu hum ghadabun min rabbi muzillatan fi alhayati ad-dunya wa kadhalika najzi almuftarin Ata të cilët e morën në vitëqin Si Zot Do t'i kapja ta zemrimi Allahut Kështot Allah i më dhëruar Do t'i kapja ta zemrimi Allahut Dhe poshtrim në dy nja Dhe ne kështu ish përblem Ata që shpifin Dhe më dhenë që shpifin dhe Allah subhanu e ta ala Dukë e Pretendur së Allah o karivan Përfundimi tërë është në dy nja është poshtrimi edhe në hjetë të zemrimi Allah subhanu wa ta'ala, ma të loj zemrimi që nuk në që të përjtyrë më kur, si kur sa Allah i madhurë ka pretenduar për njezit që njësën Allah dhe e në të dëvoqëm, për fundimin e mirë, edhe kërnerin në këtë botë dhe kërnerin në Allah në botën tjetër, për këta ka, pretend, ka, pre, ka premtuar, për mushrikat ka premtuar, për fundimin e kësh në këtë botë dhe për fundimin e kësh në botën tjetër. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e fal të gjunaf. Nuk e fal të gjinase ky gjuna. Ës gjunau më i rënd. Ky gjuna është gjunau më i pist. Prandaj Allah subhanahu wa ta'ala ka thën inna Allah la yaghfiru an yushrak bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah nuk e falti bërat të shok. Nuk e fal Allah subhanahu wa ta'ala tibadati shok na adhurim. Ja dhe dhe falë përveç kësaj Përveç sa i gjeja Ose përveç ti gjunahu Shdhe gjë tjetër Të cilë në i dëshron të falë Përnda Allah i madhëruar mund të falë Përja ti që nuk i bërë shoka ti Dëshdo dhe gjunahu Ndë e sa këta nuk e falë Allah subhanu wa ta'ala Dhe nuk meritone që i bërë shoka Allah i madhëruar Vetë të mse zjarën e gjehnemit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 Nuk i këtë bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala në adhurim Thot pas ta vjen të kë un Edhe un do të vigjit e shtu Për dhe se nuk i këtë bërë shokë Do të vigjit e shtu Me sasin sa toka Me falje Do më thonë Allah i madhuruar tërgoti mërshishën Për ata cilë nuk i bërë shokë ati Edhe pse ata i gjynafqar Edhe kjo është Natyre është dhe njëju që a i gjynafqar Por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 bëndë të gjunafel më të keshë në dyja ishte i piste dhe piste liku e ti ku nërmojë gjithë pokën pa në lajë dhe i meriton të piste dhe të keshë në ahiret në gjithë të lartë edhe e sa kushkon qenë në dyja nuk e te kalonatë sepse nuk e meriton që në gjithë të lartë të ka Allah sepse është lagë Allah wa atëherë nuk i hapen portët e qive nuk i hapen portët e qive edhe e hedhin me lajket nga lajë me fortës وَمَيُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ اي شيء بن شق الله تشنيس يقدر تبير لارد لا قيلي تش دو تقول تش تبير لارد لا قيلي رو باش مو حاجه برتا سدي بي شق الله سبحانه وتعالى فكانما خر من من السماء فتخطف الطير او تهوي بالريح في مكان صحيح صوت اش نيساي سي اي شخص اللي بيين لارد قيليت dhe ndërkohë që është duke rënë, e, e rëmbejë zështë, ose e he hedh e rënë një hunë nërë të thellë. Ky është shembul i mushrikut, edhe kështu e hedhën me lajket atë, në qëllë i parë, me forës, dhe e sa shkondë të trupi ti, dhe përfundimi ti në dënimin e vahët e shi rëndë. Ma di ka të rëgua zedim në thabit në hadithin e sakt, thot ishën me profetin sallallahu alai usallem, në Medinë. Një prej kopshteve të fisit e bënun me xhar. Dhe thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem kishte hapur në një mushk. U ofrua pranë disa varreve, thonë transmetuesit mund të ishin 4 ose 5 ose 6 varre, nuk e madh më ndër. E thot mushkaja e profetit sallallahu sellem u tremb dhe ishte gati duke rrezuar profetin sallallahu alaihi dhe sellem për tokë. Athel profeti sallallahu alejhi wasallam kur pa ato varrën tha, kush prej jush i dikto varrën se të kujt janë? Ai tha një presave, unë i dogur Allahut. Tha kur kanë vdekur këta? Tha, ata kanë vdekur në kohën e shirku, në kohën kur ata ishin mushrik, domthonë para se vinte Islami, ishin mushrik. I tha profetit sallallahu alejhi wasallam, "Këu u met do të sprovhohet në varr, në do të sprovhohen në varr të tyrë. Do njerëzit që u met do të sprovhohen në varr të tyrë." Domthonë të gjitha të cilët kanë qënë në këtë kohë. Do së përvojën në varët të tyre, dhe thotë si kur moskisha frikë, se ju do tremë me shqit nga dënimi varët, edhe nuk do të avarosit pas kësa një i tjetërin, do t'i lutësha Allah që t'u amuncon të të djonit dënimi në varët që unë djoj. T'u amuncon të Allah të djonit dënimi në varët që unë djoj. Dhe këta ishën një, si këshën dhefën në konë në një ansë nuk kishin bër shok Allahu subhanahu wa taala nuk kishin justifikim për shirkun e tyre dhe nuk ka se si të ketë justifikim ai që i bën shok Allahu subhanahu wa taala mbas se Allahu i madhëruar ja ka marrë besën të gjithë njerëzve mbas se Allahu subhanahu wa taala ai ka marrë besën të gjithë njerëzve që kur kanë qenë në kurrizin e babait të tyre Ademit ku thotë U edhe akadhe Rabbu kemi mbani Adam i dhuhurim dhurrijetahum u ashhedhum ala enfusim alastu bi Rabbikum qalu bela shahidna Hëtë kujto ku Allah i mori besën i nëzorri i fëmijët a demja kurizi të tëre dhe u mori atyre besën u tha a nuk jam mund zoti juaj a ta thëm pa fa se mos thoni ditën e gjykimit ne ishim të shkujdes dhe nuk e dinim ta dhe mos thoni se Babala ta në kanë humur ne Ata ishë në shirë kusë e në nuk dinim do që më ta Dë më thë nuk kanë justifikim të këllohaj që i bërë shokë allahu subhanu wa ta'ala Pandaj dhe mushrike që kanë jetuar Parë ardhje së kohë së profeni sallallahu aleyhu sallem Ata në në gjahdem I parë i tyre ka ishë në armër bin luhaj I cili në sonë në shirë kënë në gadishullin arabik Edhe të tje e pas tyre për cilët ka thënë profetis sallalloni e sellem Uni kam pata në gjëhnem duke të regjur zvarë zorët dhe të tyre Kishim vdekur në konë në një ansës Gjithashtu është për babajnë dhe nënë e ti profetis sallalloni e sellem Dhe ka thënë ataj në gjëhnem Sepse kam vdekur mushrik Dhe më thënë që është e a ja shumë rëzikshme Dhe Ajo që e bërë më të rëzikë shmërës se profetis s.a.ll. ka të regua që shirkë u është me i fshet në këtë umet Se sa milingone e zed në rësire në natë në një gurë, në një gurë të zi është shumë i fshet Edhe aty u tre mund sahabët dhe i thanë ojë dëgojë allaut Si është gjithë me që që nga ka që i fshet shirkë u dhe mund bim të I tha profetis s.a.ll. t'i lutën i allaut që të shpëtoj nga shirkë u Të lutën i Allahu të afali shirkën që e dini Edhe të shpëtoj nga shirkën që nuk e dini Allahu ka të reguar në kuran që më shriku A i cili bërshok Allahu subhanu wa ta ta'ala E shi pist Ma dhja e shi burimi i pislikut Dhe Në që është i til, a i dhe hynë në gjehënem E dhe digjen në të Në përjetësi, sepse pislikun E ti nuk e pastronë zjarri Ndërkoj që besimtarët Muslimanët Të cilit nuk i kanë bërë shokallon Subhanu wa ta'ara Dhe hynë në gjehënem për gjunafet që kanë bërë Më pas, në basit të, të, të Pastronë nga gjunafet e tyre Dhe darin, dhe hynë Në lumi në jetës, ku të të mbinë Trupet e tyre që janë diegur dhe janë bërë që mërë nga zjarëi edhe kur të mbim për cishë do futë në gjenet sepse profetis oselem thot nuk ka për të hyrë në gjenet vetëm se shpirti i paster pa ne dhe ta futë në gjenet për të pëstruar kurse më shrikën nga që janë të piz dhe pisliku i tyre është në jëloj që nuk pëstruarët asme uj, asme krip asme i gja, asme gjehënem pa ne dhe ri në gjehënem për njeqëm Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas O ju cekeni bezuar mushrikat janë najes janë pislliku vet vet pislliku Fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amim hadha Prandaj mos i afrohen xhamisë haramit domodin qabes pas këtij viti Kjo ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala për shkak të pisllikut të tyre Edhe ashtu ka treguar Allahu i Madhuar që ata janë të përshtatshëm për shkarkut e tyre. Thot innal ladhina kafarun lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a ula'ika ashabun narihum fiha khalidun. Ata cilët kanë mohuar, dhe këtu ka mohuar, është njësoj, sikur të them kam bërë shirk, sepse kufri dhe shirku janë të dy pothuajse njëta gjë. Një person i cili bën shokoladë, ai është mosbesimtar, kafir edhe një përsën i cili është javira i patjetër është mushrik, pa në thotë Allah i më dhuruar ata cilët kanë më huar, nuk u bëjnë atyre dobi i fëmi dhe atyre dhe atë pasurije atyre. Ata e në bënurë të zjarë dhe në të janë të përjetëshëm. Në të janë të përjetëshëm. Gjithës tuk a tërguar Allah subhanu e taale që Allah i më dhuruar gjëhnemin e ka bërgatitur, po sa të rishë për ta.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 Thot, inna allëzina kafaru wa sattu an sabilillahi qada dhallu dhalalën ba'ida. Ata të cilët kanë në huar dhe kanë penguar për hapje në rrugë sallahu ta kanë humë bëmi humët lagët janë lëgur në në për dhe ta. Inna allëzina kafaru wa dhalamu lem jekunillahu li eaghfira lahum wala li ehe dihëm tariqa. Thot, ata të cilët kanë në huar dhe kanë mërë padritsi dhe padritsi me madhe shirku ata ro nuk i udhzon Allahu më dheu vetëm se në një rrugë të vetme lem yekun illahu yahdihum li yufira lahum wala yahdihum tariqa nuk mundi fa Allahu ta da as mundi udhzoja vetëm se në një rrugë të vetme inna tariqa jahannama khalidin fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira vetëm se në rrugën e xehnemit ata janë të përihatshëm të dhe kjo për Allahu subhanahu wa taala është shumë e thjeshtë Dhe së fundi, shirku i fshim të gjitha punët e mira Dhe kjo të regon dhe leze që personin basi hynë islam Kjo nuk dhe thot që a e zbi më në shirk Se pa më zbi dhe më në shirk nuk dhe kishtë e nevoj fa E thotë Allah i më dhe oj që Allah i afshim punët e mira më shrikut Po ka mundësi një e ju të hynë islam Dhe masi hynë islam shirk, të bjerë në shirk E të afshim e lo të gjitha punët e mira dhe për mundimit i të gjahnemi Madi Allahu subhanahu wa taala kte gjeni ah profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik. Të shpallur ty dha duhet që ka një më para teje, do të gjithë profetët u ishtën këtë fjalë. La in ashrakt. Nëse ti bën shok Allahut i dhot profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është për gjithne. Nëse ti bën shok Allahut, la yahdathanna amaluk. Do të shihet të gjithë dhënë punë të mira. Walat e kunen në minë al-khasirin, ëdhë dhe jesh prej të humbërve. Lusem Allah në madhëruar, të në ruaj në shirëku, i dukshën dhe i fshet, edhe në largon në zjarët gjëhnemit, me mirësin dhe me shirën ti. Allah u ashpërrejt me mirët gjithve.